kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván az EMTV.hu az Őrszekerek és a Parallaxis csapata. Merry Gyere és velünk az EMTV.hu tizedik születésnapját egy ingyenes skifi tematikus retropartin és Őrszekerek közönség találkozót. a Volt 51 émbervárban. A Star Trek sorozatok magyar hangjaival, tudományos és fantasztikus kerekasztallal, retroquizzel, tortával és rengeteg meglepetéssel várunk. Január 13-án, vasárnap 15 órától 21 óráig Budapesten az Oktogonnál, az Ó utca 51-ben. A belépés ingyenes. A folyamatosan frissülő részleteket kerest Facebookon és podcastjainkben. Együttműködő partnálunk a Volt 50 és a Tirect Up A Ajánló következik. Pont amiatt, mert a mars fejlődése az vagy tökre megállt, vagy esetre nagyon belassult az elmúlt néhány milliárd évben, ilyen lemeztektonikai, meg geofizikai szempontból úgymond, emiatt aztán tényleg időgépként funkcionál, mint hogyha a Földnek egy korábbi állapotába nyerhetnék betekintést. Betekintést, ez jó, és ez a szó, hiszen az űrszondának az hogy egy insight, ami ugyan egy rövidítés, de hát azt az angol szót formázza, ami azt jelenti, hogy betekintés. A fedélzeten Ádám, Csaba és Miklós. Tudományos és fantasztikus műsorunk epizódjait parallaxispodcast.blog.hu oldalon találjátok. Ajánlót hallhattatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Az emtv.hu bemutatja. Mm. Podcast. A fedélzeten Csaba, Attila és Déd. Szeretettel üdvözlök ismét mindenkit, ez itt a legújabb impulzus Podcast, amiben haladunk tovább az eredeti sorozatnak az elemzésével. Taste of Armageddon van materitéken, de hát természetesen érkezett egy Discovery előzetes is, amiről szintén beszélnünk kell, és arról is beszélnünk kell, hogy Dave még mindig el van árasztva, különböző teendőkkel, úgyhogy ismét Magdit üdvözöljük, aki szerencsére be tudott ugrani Dév helyett. Szervusz Magdi! Sziasztok! És Hello. itt van velünk Attila is. Sziasztok mindenkinek! Na, hát mit szóltok ehhez az előzeteshez? Ugye itt, itt valami egetrengető koncepciót próbálnak sújkolni, és nekem az jutott eszembe, hogy az Ádámnak kicsit igaza volt az első évadnál, és hogy talán ezt a Discovery-t úgy kellene nézni, hogy így a lehető leggyorsabban egybe ledarálni az egészet, mert a készítők is azt hangsúlyozzák, hogy ez egy ilyen nagyra duzzasztott mozifilm, és... Lehet, hogy nem érdemes itt az epizódok között egy hetet elemezgetni meg aludni rá. Igen, szerintem is eléggé összefüggőek ezek a részek, és így ö, mindig úgy érnek véget az epizódok, hogy raknak egy ilyen, hogy is egy ilyen... Izgalmas. engert. Ö... Igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy kötik rögtön a következő epizódhoz. Olyan, ö, én ugye képregényekkel is foglalkozom, és a képregényeknek szokása azt csinálni, hogy az utolsó képkockára tesznek valami izgalmasat, hogy lapozdál még egyet. És ez, ez ugyanígy ezekre az epizódokra is érvényes. Mondjuk olyan egetvelvő úgy gondolatokat nem, nem találtunk egyébként a trélerben, hogyha mondjuk, ha már az előbbieket azért megnézzük? Igen, én is arra gondoltam, hogy igazából itt a galaxis a sorsa függ a Discovery-től, meg minden, tehát ilyen értelemben értettem azt, hogy eget rengető a dolog. Hát az, hogy mennyire fog ez reflektálni a mai korunkra, meg az aktuális társadalmi problémákra mondani való tekintetében, azt majd meglátjuk. De az már most világos, hogy itt, itt megint egy ilyen Xindi háborúszerű, ilyen világsorsát eldöntő ütközetre kell készülni. Igen, nekem is egy ilyen évad jutott egyébként az eszembe, hogy itt valahogy szerintem itt próbálják megmagyarázni valamilyen módon, hogy miért, miért változott, én azt mondom a Tech Age és tulajdonképpen ma utána a második epizód közötti, hogy miért, Miért nem maradt mondjuk Pike az Enterprise kapitánya, és miért lett uh, utána Körk? Szerintem ezt is próbálják magyarázni, mert kicsit spoknak itt a változását. Mert azért, ha nézzük mondjuk a trackcort is, azért a trailerben ott van, hogy Spock ott egy kicsit uh, mondjuk ki finoman a kicsit megkattamva, ott mindenféle ábrákat rajzol, amit... Egyébként láthattum mondjuk a Voyager-be is, amikor tuvok, elvetek, eh, kifejlődik benne egy szindróma, a delta értve. Annak idején Cisco-nak is, amikor voltak ezek a víziói a eh, Dominium háború alatt, hogy ott is azt hittem, mintha egy eh, ilyen kórházba lenne, és akkor ott írja a történetet, hogy most melyik a valóság, most aki be van zárva, vagy pedig tényleg maga a eh, maga Cisco kapitány. Tehát valamilyen. Tényleg itt próbálnak itt misztifikálni, nagyon sok egy valamiféle misztikumot tényleg itt most belevisznak a történetbe, de lehet, hogy a végén egy nagyon logikus magyarázat kijön ebbe, például a vörösangyalba is, mert én, ahogy így nézegettem itt, így, hát kicsit azért megnéztem többször is, és az elég nagy felbontásba sikerült néznem, hogy azért valami tényleg egy olyan fajjal kerülünk szembe, amit eddig még nem láttunk, és valami újfajta, és valószínűleg fejlett technológiát használnak. És ami, ami mondjuk engem még mindig zavar, hogy ehhez miért, miért kellett mondjuk azt, hogy Pyke-nak az Enterprise-ra átugolni. Hát tudjuk, hogy az Enterprise az legalább olyan erős, akár legénység, vagy akár mondjuk technikai szempontból is, mint mondjuk a Discovery hajója. Jó, spórahajtóművet leszámítva, de hát akkor most itt... Általában nem nagyon hát szól. Olyan, hogy most egy másik kapitány vette át, mondjuk a úgymond a főszereplő hajónak az irányítását, az csak egyszer volt a TNG-be, de ott is csak azért vette át, mert közben a kapitány, mint tudjuk, egy ilyen titkos, kommandós akcióban vett részt. Azért kellett Jellico, Azért ugrott be egyébként Rykel nyugodtan elvitte volna, úgymond a haj, az, üzlet, az üzletet még Picard tényleg közben itt világ megmentőt játszik. Hát, itt is úgy hidalták, át, hát, hát azt hiszem, hogy a szarú az csak helyettes kapitány, helyettes és kapitány. a kultánra mennek az új kapitányukért. A menet közben itt hirtelen megállítjuk, hogy bocsánat, szarú, de küldetés félbeszakítva, mert átveszem a parancsnokságot. Meggyakardag, az történik, ahogy nézzük itt a télereket. Hát igen, azért azt, hogy a lorka eltűnésével végül is szarúnak kellene lenni a kapitánynak, de igazából szerintem inkább ez egy direkt történetvezetés azért, hogy Pajkot behozhassák és vele együtt Spockot is. Hát lehet, hogy a Pajknak több olyan ismeretlen jelenséggel való kapcsolatfelvétel van az előmenetelében, mint szarúnak, és ezért az ő szakértelme megkívánja azt, hogy itt ő ugorjon be. Sőt, tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy a mivel most itt 2257-58 körül vagyunk, igaz, hogyha így jól számoljuk így az előmehetet? Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy körkelőtt, gyakorlatilag Pajka a legtapasztaltabb kapitány. Most, hogy Giorgio meghalt, Lorca megint meghalt, Tudjuk így vagy úgy, nem tudjuk pontosan, de a lényegében ő a legtapasztaltabb kapitány, Tehát a legjobb szakembert hívjuk tényleg, hogyha egy olyan, olyan problémával kerülünk szembe, amit, amivel nem tudunk megbüdkőzni a hagyományos eszközökkel, akkor kell valaki, a legjobb, legjobb szakembert állítjuk rá. De a lorka Se. csak a tükör univerzumban halt meg, vagy a tüköruniverzuma lorka halt meg. Nem tudjuk, hogy mi történt vele, mert csak azt tudjuk, hogy a burán hajó, ahogy amikor a fogságról volt szó, hogy a burán megsemmisült, és elvileg lorka az egyetlen túlélő, mármint a tükörlorka. De viszont azt nem tudjuk, hogy most akkor ő maga robbantotta fel az egész hajót, mert oda sugázott át, amikor a transzporttal ebbe a volt, mert tudjuk, azt láthattuk, hogy megmagyarázt, hogy hogy került át, Tehát hát csak mondjuk erről senki nem tud. Valószínűleg a hajónapról is megsérült a Buránon, megsemmisült, tehát vagy, vagy mindenki megsemmisült a hajón, vagy pedig az eredeti lorka valahogy túlélte, de akkor is több mint egy éve volt rá, hogy valahonnan előkeveredjen, mert az egy kapszulát csak előbb-utóbb csak megtalálnak. Én még mindig bízom benne, hogy valamikor fel fog bukkanni. Hát mondjuk én is bíznék, hogy végre tényleg azért Jason isaac hogyha ezt az új Mary Poppins filmet tudott menni, mert láttam a tegnap éppen a szelfiket róla, hogy azért ott ő is már meghívott vendégek között, azért, azért csak rá tudják venni még egy harmadik évadra esetleg, hogy harmadik évadba csak jöjjön már be Anson Mount után. Mondjuk mert tényleg azért ő jó hozta azt a kemény figurát, jó, egy kicsit gonosz figurát, de ez de azért szerintem azért csak egy... Úgyhogy ne, ne régi karaktereket próbáljunk itt most újra. Jó, semmi bajom nincsen még egy olyan pálykapitánnyal, meg nem is volt az eredeti eset, de akkor ne régi karaktereket próbáljunk más szereplőkkel játszat,ni hanem tényleg akkor hozzunk be újakat is. Mert azért, amit mindig szoktam mondani, nem csak egy csillaghajó van a csillagfottában, ha gond van, akkor nem csak egy hajót rángatunk ide-oda, hanem bizony ott vannak, akik a kisebb hajók, amiknek majdnem legalább olyan fontos szerepük van és azoknak a kapitányai, első tisztjei, tudományos a stb, stb. stb. stb. Igen, itt a Pike és a Spock az lehetséges, hogy a régi rajongóknak a visszadédelgetése, vagy bevonzása miatt kerültek be a képbe, de egyébként nekem a trailerből nagyjából az jön le, hogy minden karakternek igyekeztek azért egy utat kijelölni. Attilait említetted az előbb a Spockot, hogy hasonlít a Tuvokra a Voyager fináléjában a szituáció, nekem is egyből ez jutott eszembe. És egyébként azt is most tudtuk meg, hogy nem csak a Burnham és nem csak a Spock találkozik ezzel a vörös anyjával, hanem mintha a Saru is kapcsolatba lépne vele, mert ilyen, ilyen vöröses volt az arca, és mintha ő is azt nézné. És a másik dolog az az, hogy a Saru itt egy képkocka erejéig együtt látható a nővérével, akit ugye a Short ismertünk meg, és én még a múlt héten megesküdtem volna rá, hogy nem fogják ezt ide belerángatni a, a második évadba, de úgy tűnik, hogy mégis. Hát igen, érdekes új dolgokat, de az, hogy olyan villanásra rakják bele ezekbe a trélerekbe, hogy így igazából elmezgetjük, de a képkockákból próbáljuk megkidoválni, hogy mi történik benne. Egy kozmikus pázlő de... lényegében az egész jelőre még. Hát, hogy már láttuk az egész évadot, csak ilyen képkockák össze szerint... kéne rakni. Szerintem igen, és szerintem itt az van benne, tényleg ez az az asztalúrás jelenet például szerintem az van, hogy előbb van az, amikor a, tényleg a komikus hölgy, aki majd, amikor uh, úgymond megmentik, mint gépész, hogy jaj, mindjárt fog robbanni a pulzája, azt meg fogunk halni. Szerintem ez még előtte van, mielőtt az aszteroide mezőbe, ott lényegében kerülgetik a különböző tehát. És mondjuk előbb-utóbb szerintem Szarónak is kell vele találkozni, vagy találkozott vele tényleg, ahogy Magdi mondja, hogy esetleg lehetett látni. Mondjuk előbb-utóbb azért láthattuk, hogy azért, amikor a, a mutassák ennek az idegen, úgy most a vörös angyal, képetesen szólva. Már nem vagyok benne biztos, hogy az angyal vagy egy nőnemű nő nem teremtményről van szó, csak végülis a perif, úgy látják úgy látják, az a biztos, hogy előbb-utóbb azért szembe kell nézni, vagy, vagy ez egy önálló lény, és mondjuk vannak beosztottai, vagy beosztottai, nem mondom valami, valamilyen alárendert faj, vagy valami, vagy pedig ez egy úgymond nem csak egy vörös angyal van, hanem tulajdonképpen ez egy nép, ami Éppensége most itt ilyen konfrontációban kerül itt az itt élőkkel, akár a Klingonokkal, akár a Föderációval, és azért... Tényleg. Ez egy olyan rejtély, amit úgy tűnik, hogy igyekeznek megfejteni a föderáció oldalán, beleértve a 31-es szekciót is, és a klingonok is, mint hogyha rámozdulnának a témára. Tehát egy ilyen Sőt, nagy szabátú... biztos, biztos, mert nem véletlenül rakják be szerintem az, hogy na most a kolörrel is, mert azért, ha emlékszel a xindieva ott nem nagyon tudtuk, hogy mi történik. Esetleg egy-két ilyen időutazásos rész volt benne, meg volt egy visszaemlékezés, hogy na hogyan, hogyan készült a térhajtómű, de egyébként gyakorlatilag a fővonalra koncentráltak. Itt lehet az, hogy láthattunk egy-két villanást a korábbi trélekből, hogy itt a klingonokat is ez nagyon érdekli, és hát nem véletlenül azért Tylert is fogjuk látni ismét a hajón, azért előkerül, azért ugyanúgy szolgálatba lép. És Lorelnek is nyilván lesz valami szerepe, hogy itt valamilyen fű alatti megegyezés, hogy jó, ellenségek vagyunk a Föderáció meg a Klingonok, de most egy olyasmivel állunk szembe, ami mindkettőknek veszélyes tehát olyan konfliktusba keverednek, ahon bizony össze kell fogniuk, és valószínűleg, hogy ez, ezt ki fogják benne hangsúlyozni, sőt, biztos, hogy benne lesz. Emlékeztek még a TNG-ben a The Chase című epizódra amiben az kvadráns népei együtt nyomoznak egy ilyen genetikai rejtély után. Aztán a végén kiderül, hogy egy közös, őstől származnak, és a Romulánok meg a klingonok így csalódottal legyintenek, hogy á, ah, hát ezért nem volt érdemes ezt az egészet végigélni. Hát a, a kargikag hát is se nagyon örültek, a kardasziánok se egyébként. Hát igen, a végén, igen, a, néha tényleg érdekesebb a rejt, rejtély, mint maga a megfejtés. Addig hát is a rejtély után? Igen, hogy a nyomozás is mint amikor megvan a rejtés. Ó, oh, hát ez ennyi, hát, ez, hát ez, ez, ez pofon egyszerű. Igen, csak még az ember eljut odáig. És mit szóltok spoknak a mosolygós jelenetéhez? Hát mint a régi szép időkben, amikor McCoy próbálta mindig úgy de Itt is azért úgy látjuk, hogy azért Pike is valószínűleg, ha együttőtöt szolgálti alatt, azért ő is megpróbált azért valamilyen érzelmi reakciókat kicsikolni Spockból. Tehát ilyen szempontból mindegy, hogy milyen legénységgel szolgál együtt Spock, mindegyik megpróbálja valamilyen érzelmet, mosolygás, vagy valamit kicsikolni belőle, miközben ő a fapofát vágja. Tehát... Én, a, én arra is gondoltam, hogy az is egy ilyen visszautalás, amikor Jeffrey Hunter volt a pálykapitány, ugye a, a Cage epizódban, akkor még Spock az sokkal lazább figura volt. Persze akkor még nem volt kialakulva, vagy konkrét, amit akarnak csinálni. A, a virágra mosolygott. Igen, igen, és erről, a, erről Leonard Nimoy azt nyilatkozta később, hogy Jeffrey Hunternek a színészi játéka az annyira visszafogott volt, hogy ő mellette nem tudott visszafogottabb karaktert játszani, és ezért lehetett az, hogy Spock az egy kicsit lazábbra sikerült ott az elején, és amikor megjött William Shatner, aki egy ilyen kis energiabomba, akkor ő mellette meg simán tudta ezt a Spocknak, ezt a kicsit lazírt figuráját hozni. És egy kicsit úgy érzem, hogy itt is meg lesz ez a dolog, hogy emellett a Christopher Pike mellett egy másfajta Spockot látunk. Ilyen igen, igen, bár ez a szakáll, ez kicsit furcsa, nekem olyan, mintha az is egy tükör univerzumra utalna. A Spock mindig ugye viaskodik az emberi és a, és a vulkáni oldala között, és lehet, hogy vannak ilyen kilengések. Közvetlenül azután például, hogy ő elhagyja az apja akaratának ellenszegül, és elhagyja a vulkánt és a csillagflottához áll, én lehetségesnek tartom azt, hogy ő neki jobban kidomborodik ez az emberi oldala, és a pályik mellett valóban érzelmesebb. Én abszolút el tudom képzelni egyébként, hogy meg hogy tényleg ezt, ezt annyira jellegzetes ez a jelenet a kécsből, amikor a virágot megfogja és mosolyog, és ezt, ezt annyira ismerik a rajongók, hogy egy kicsit én érzek egy ilyen kis kikacsintást abban a jelenetben is, amikor itt a trélerben mosolyog. Na, egyébként van még egy videó, ezt ti még nem is láttátok, mire kikerül az adás, addigra a nézők is ezzel fognak találkozni az űrszekereken magyar feliratos formában. Ez röviddel a, a Trailer után érkezett, egy másik előzetes, amiben a készítők is megszólalnak. Ebben nem sok újdonság van, egy-két képkocka azért akad, hogy a track Movie ki tudja elemezni, de nagyon beindult a, a Star Trek Discovery-nek a tengeren túli promóciós kampánya, ide ezek nem nagyon érnek el hozzánk, tehát aki próbálkozna megnézni a videókat, az léptel nyomon ilyen régiózárba ütközik. Remélem azért Európában is itt a Netflixes oldalon azért lesznek csinálók, hogy hivatalosan is lehessen megnézni, de én úgy veszem észre, hogy, hogy nem nagyon törekednek a odát, hogy, hogy ez Európában is, meg a világ többi részén is el legyen adva ez a Star Trek. Jelenlegi működésünk fenntartásához és a fejlődéshez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, hallgatsz és nézel minket, valamint veszel részt az ingyenes rendezvényeinken, arra kérünk támogatást az ország legnagyobb Star Trek tematikus kifi portfólióját! Támogasd az űrszekerek csapatát, csatlakozz az űrszekerek közösségi flottához, keresd a Paypal adománypontokat az pont vagy kattints a Donate menüpontra, és támogasd szerkesztőinket, hogy a hazai trekker közösség eljusson oda, ahová rajongó még nem merészkedett. Köszönjük! Ajánló következik! A marsnak mondanám, hogy geotermikus, mert hát akkor ebben benne van a geó szó. Tehát a mars termikus vagy görög. Isten volt a mars, akkor lehet, hogy a latin megfelelő az az árész, ugye akkor lehet, hogy areotermikus szónak kéne mondani, de most ne nyelvészkedjünk, nem tudom, mi erre a terminus technicus.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 Küldj egy e-mailt az űrszekerekkukacemtv.hu címre és jelentkezz! űrszekerekkukacemtv.hu Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel! Na hát akkor az eheti témánk a testo of Armageddon, magyarul háborús játékok, Szerintem ez egy, ez egy eredeti ötlet, egy gondolatkísérlet gyakorlatilag annyira elrugaszkodott, hogy én ezt egy novellában nagyon el tudom képzelni, de érdekes módon a megvalósítás is számomra emlékezetes és egész jól sikerült, tehát ennek a legénységnek a sorsát nagyon jól bele integrálták egy ilyen, egy ilyen, ahogy mondtam, nagyon elvont science fiction történetbe, és szerintem akkoriban a 60-as években a Star Treknek ez volt az egyik célja, hogy science fiction menjen a tévében, mert nem volt ez egy kedvelt, felfuttatott műfaj. Jean Roddenberry pedig emellett kardoskodott, hogy jelenjenek meg a gondolatok a, a mainstream tereken is. Igen, elég érdekes maga a történet, hogy két nép úgy vívja a harcát, hogy valójában nincsenek igazi harcok, az áldozatok végül mégis valódiak, és hogy 500 éve vívnak már egy olyan háborút, amit valószínűleg fogalmuk sincs, hogy miért robbant ki, mert hogy ezt igazából nem tudjuk meg az okokat, és betartják annak a szabályait, és szinte csak a háború szabályai szerint élnek. Igazából nem tudjuk meg, hogy van-e gazdaságuk, vagy, vagy, vagy társadalmuk, hogy épül föl, hogy néz ki egy város jó, látjuk a várost így távolról, de igazából nem tudjuk az emberek, hogy élnek. De hogy mindenki önként vállal egy ilyen áldozatot, és önként vállal egy szabályt, ami tulajdonképpen így teljesen őrültségnek hangzik. Ez egy fegyelmezett társadalom, tehát kicsit olyan távol-keleti érzésem van, amikor egy ilyen, egy ilyen rendet látunk, ami viszonylag ellentmond a mi józan felfogásunkkal és a berendezkedésünkkel. Sőt, inkább én nem is inkább távol kelt, hanem az Orwell 1984-re az inkább szerintem, hogyha... Ekkor már megírtam, mert 48-ban írt, írták magát azt a regényszeret. Szerintem inkább itt az, hogy egy annyira egy ilyen társadalom van valószínűleg mind a két oldalt, hogy gyakorlatilag már egyszerűen már nem tudják, hogy most kiindította a háborút és miért, hanem egyszerűen most már csak háborozunk, hogy a háborúért érnek, hogy teljes haligazdaság van, hogyha Egyáltalán meg el, elgondolkoznának azon, hogy mit csinálnak, akkor gyakorlatilag mind a két oldalon, akkor az emberek azt mondják, kész, hagyjuk békén ezt a háborút. De viszont nem gondolnak bele is. Így gyakorlatilag itt, itt már semmi egyéb nem érdekli őket, hogy annyira 500 év alatt annyira beleivorult az emberek generációiba. Annyira ellentmondásos az, hogy ők annyira félnek a háborútól, hogy föntartják ezt a fajta háborút, ami egyébként meg a végtelenségig mehetne, hiszen ö, soha nem fog ebben senki nyerni, mert lehetetlen, mert így ön saját magukat semmisítik meg közben. Egyáltalán ez is, ez is felmerül, hogy hogy tudják fenntartani ezt a társadalmat, hiszen akkor valószínűleg gyakoriak a támadások talán naponta is vannak, és hogyha mindig ö, kiírtanak egy városnyi embert, akkor hogy, hogy vannak egyáltalán életben? El tudom képzelni, hogy ez egy szabályzó rendszer, tehát a komputeres támadások úgy vannak megtervezve, hogy a népesség az pont fent tudjon maradni, tehát fájdalmas legyen az áldozat, de ne legyen végzetes következményekkel járó, a társadalomra nézve és a fennmaradásra nézve. Tehát azt gondolod, Ez... hogy a támadásoknak a nagysága az mindig kiszámított? Igen, igen. Én azt gondolom, hogy igen. De akkor az Enterprise hogy kerül ebbe bele? Hát pont abban a légtérbe sodródnak bele, ahonnan érkezik a, az interplanetáris támadás. Tehát csak, ö, csak hogy? Teljesen nem... szimulált. De nem részei a társadalomnak, azért, mond, vagy azért mondom, hogy... Igen, ha ez az egy érdekes egy... kérdés, amit fölteszel, mert valóban mondhatná azt az anan hét hogy szorri, mi itt háborúzunk, önök beleáltak ugyan egy bombának az útjába, de hát nem szólhatunk bele az idegen civilizációknak a belső folyamataiba, hogy ugye a föderáció sem, ha ez valóban egy fejlett társadalom, akkor lehet, hogy ezt kéne mondja, de ezt a motivációt, ezt valóban érdemes vizsgálni, hogy miért ragaszkodnak annyira ahhoz, hogy már pedig akkor meg kell semmisíteni, hogy ne, ne legyen kivétel. Hogyha valaki azt látja, hogy bárki is van ott, akinek el kell pusztulnia, és nem pusztul el, akkor az bomlasztja ezt a társadalmat, bomlasztja a rendet. Mint a tényleg, most már nekem is, ne, nekem is tulajdonképpen úgy mai fejjel nézve, nem mondjuk a 20 évvel ezelőttivel, amikor először láttam, Tényleg egy ilyen videójáték jutott eszembe, hogy amik van, amik most már eltehettek ezek az online játékok. Hogy gyakorlatilag van egy központi számítógép, vagy számítógép halmaz, ha mond, mondjuk azt mondom egy szerver, meg egy számítógép hálózat, amit tulajdonképpen eldönti, hogy most betápláljuk a paramétereket, és akkor a számítógép a maga kis statisztikai alapján eldönti, hogy most mennyi az áldozat, egyik oldalt, másik oldalt, és gyakorlatilag ez alapján játszák le, és akkor gondolom, vannak benne ilyen korlátozó függvények, vagy valami, hogy azért nem lehet azért azt mondom, hogy na most tízezer ember most bemegy ebbe a gyönyörű megsemmisítő Annyi, tehát szinte majd, hogy nem egy ilyen 3D-s valós videójáték. A Ready Player vannak a korábbi változatát látjuk magunk előtt, ahol a virtualitás a fejlődéssel együtt egyre jobban előre tör, és a végén már ugye semminek sem lesz tétje, minden egy, egy kihelyezett, absztrakt téren történik meg. Sőt, én nekem az is érdekes volt, hogy a nevek a bolygón, hogy számozottak az emberek. Tehát én nekem először egyébként még volt egy olyan gondolatom, mikor először láttam az epizódot, hogy nem androidok-e, hogy így meg vannak számozva, mint hogyha, tehát hogy, hogy úgy vívnak harcokat, hogy valójában lehet, hogy csak két kompjúter harcol egymással, és és az egész ez csak egy ilyen mesterséges dolog, de hát nyilvánvalóan az epizód nem erre futott azért ki. De a számozás az kicsit olyan érzést kelt az emberben, hogy nincs értéke az embereknek. Van egy számuk, és akkor ez is megsemmisül, Igen. és majd jön egy másik után. Igen, ez egy kisarkított társadalomkép. Gyakorlatilag majdhogy nem ugyanaz, mint a Return of the esetében mondjuk zombik az ott élők, itt meg ilyen tökéletes rendben számmal ellátott emberek, akik belegyalogolnak a, a halálba. Ez is valamilyen szinten jellemző a saját társadalmunkra is, de itt nyilván az a dolga az skifi írónak, meg a rendezőnek, hogy ezt kisarkítva, az arcunkba tolva bemutassa és elgondolkoztasson minket. Na de térjünk vissza mondjuk az eredetére, azért ne felejtsük el, azért 68 60-ányosztályán vagyunk, azért a hidegháború ekkoriban azért még mindig a tetőpontján van. Tehát elvileg ez lehet egy kicsit kikacsintás, megint úgymond az aktuális aktuál politikára, hogy az akkori kelet-nyugati szembenállás is kommunizmus-kapitalizmus szembenállása is akár ide is fejlődhetett volna, hogy tényleg a végén már gyakorlatilag számí két, tényleg két számítógép fogja vívni a csatát, és akkor ők döntik el, ők számolják ki, hogy most akkor ki győz, kinél mennyi a veszteség. Tehát ebben van egy kis, akkori idézőjelbe véve, akkori aktuálpolitikai lehetőség is benne. És visszakanyarodnék egyébként, hogy nem csak az, hogy a szifit bevittük a úgymond a szobában, hanem azért voltak azért nem csak mozifilmbe azért korábban is voltak, úgymond szifik azért, ha emlékezzünk vissza, azért 40-es években is már volt a Buck Rogers sorozat, nem csak a 70-es években volt egyébként egy ilyen két éve adott megért sorozata, hanem korábban is, az 50-es években is voltak, csak mondjuk ott általában... Igen, csak a, meg... a megítélése nem volt annyira, annyira közkedvelt, mint manapság. Tehát át kellett ütni az embereken ezt, hogy... Hát, ezért, ezért kellett tényleg azt átvek, akkor a, a doktorvó, az Orion űrhajó, később a csillagok hábló, ami tulajdonképpen, az is tulajdonképpen átölte a falat. Sőt, mondok egy valamit, ez mondjuk inkább csak egy kis kikacsintás, hogy 1961-ig, például a Szovjetunióban, az űrhajós kifejezés nem lehetett használni. Csak a tudományos fantasztikus irodalomba. Egyébként az, hogyha mondjuk te most egy egyszerű emberként kérdezted volna, hogy jó, azt tudjuk, hogy a úgymond az újságokban esetleg, hogy az átkos kapitalisták mondjuk Ilyen űrkutatással foglalkoznak, hogy nekünk lesznek-e űrhajósaink. Ilyet nem kérdezhetnék meg, mert vagy azt mondták, hogy csendben legyél, és akkor ezzel megúszod a dolgot. Ne, ne kérdezzéskéntjenek. Hát, mint a kibernetika is, ha végnézem, mondjuk akár 80-as évek elejei mondjuk egy értelmező szó, tehát abban benne van, hogy egy kapitalista tudomány, Kibernetika. Ehhez képest azért mégis azért szükség volt rá, hogy és egyszerűen ennyire el volt, elég komoly dolgokról van szó, hogy azért tényleg itt a falat tényleg át kellett törni, szó szóval szerint, mert egyszer akkor ellenállás volt, nem csak úgymond a nyugati televíziózásba, hanem azt mondom, hogy még amerikán kívül is, hogy egyszerűen nem értettük, úgymond a nem értett, nem voltunk még felkészülve rá szerintem. Ahhoz 20-30 évvel korábban azért azt mondom, hogy a háború előtti mond társadalmak, mint a második, azok is egyszerűen a szifére nem voltak felkészülve. A képre, mint a Marty egy... McFly-nak a, a dalára még nem voltak felkészülve, ugye? Nem csak arra, hát azért emlékez vissza azért én csak a Superman is, gyakorlatilag Superman, Batman, meg a többiek is, ha nagyon nyersen akarok fogalmazni, tulajdonképpen azért jöhettek létre, vagy mondjuk a már volt egy 29 be kezdődő gazdasági válság. Hogy kellett valami, amivel az embereket kicsit optimistábbá tegyük, hogy na, hogy ne csak azt nézzék, hogy na most holnapra lehet, hogy megint holnap megint nem tudok, nem lesz pénzem arra a ténylegesen akár ételre, vagy lakbérre, vagy bármire, hanem hogy legyen valami, amivel kicsit fel tudjuk, őket, ki lehet rángatni a depresszióból. Én mondom, én itt erre, erre is gondolok, hogy tényleg akkoriban e ez lehet. Mindig, mindig kellett valami, úgymond azt mondom, hogy valamire válasz mindig a Szifi is, meg az ilyen különböző szuperző, Mindig egyfajta válasz arra, hogy valahogy kicsit próbáljunk meg tovább lépni. És szerencsére volt egy-két ember, akár odemberi, akár akiket akár emlegethetnénk, akik, akiknek, akik lehetőséget kaptak arra, hogy kicsit tovább lépjenek. És tulajdonképpen ez az, ami hál' Istennek azt mondjuk, hogy legopogjuk, hogy tényleg, hogy ez eddig, eddig működik. Hát igen, hogy azt akartam csak hozzátenni, hogy a Star Trek előtti Szifik, tehát azért voltak ott ilyen próbálkozások már korábban is, hogy sorozatokra is, meg ilyesmi. Csak ami a sztátrekben új volt, az a, az a nagyon pozitív jövőkép. Tehát például, hogy azzal kezdi, hogy, hogy az emberek szövetségben vannak egymással, is, és nincsen háború a Földön, meg ilyesmi. Tehát, hogy ezek mind újdonságok voltak. Az idegenek nem feltétlenül leigázni akarják a Földet, nem azért akarnak velünk kapcsolatba lépni. Előtte rengeteg ilyen inváziós cifi volt, azok voltak a legnépszerűbbek. Ezek mind valami újdonságot hoztak, de hozta a sikerét a Star 60-as években. Rodenberry előtt gyakorlatilag minden idegen az vagy le akart minket igázni, megenni, bármi. A világok te... arca. A Világok arca, meg figyelj, volt a darázsnő, volt egy ilyen, az már mondjuk inkább horror, ezek az óriás hangyák támadása, de rengeteg ilyen filmet tudnánk mondani, amit Magyarországon nem kerültek be, de tényleg Rodenberry volt az első szinte, aki azt mondja, hogy igen, hogy nem minden életforma ellenséges, sőt, azt mondjuk a legtöbb idegen a barátságos, csak lehet, hogy mi olyasmit csinálunk, amit amivel valami megsértjük, és akkor tulajdonképpen magunkra vessünk, hogyha tényleg ellenségesen állnak hozzánk. Tehát ő akkor lehetőséget kapott, hogy egy valami ilyesmit létrehozzon. Mondjuk ne a Flash Gordon, meg Buck Rogers régi képregények sokat segítettek nekik, ő hatottak arra, hogy ő mondjuk kitalálja tulajdonképpen a sztátreket, úgyhogy tulajdonképpen jó, nem mondom azt, hogy spanyolviaszt talált fel, de végül tulajdonképpen mégis, mert hát gyakorlatilag a szific azt mondom, hogy a 70%-ot az önnyomdokain próbálják egyébként így az ember emberek és idegenek viszonyát megoldani. Akár melyik ilyen sorozatot nézik, ahon egyébként e idegenekkel próbálunk együttműködni. Szinte mindenütt ott van benne, valahol mélyen a sztáteknek az a filozófiája, amit ő annak idén lerakott. Neket nem itt a hidegháborút. Ródemberi volt, aki belerakta az orosz karaktert a, a nemzetközi legénységbe. Pont azért, mert volt valami, azt nem tudom, hogy honnan jött neki egy ilyen visszajelzés, hogy de hát az oroszok voltak az elsők az űrben, és az elsők, a, akik élő embert juttattak fel, ugye a Garint, és hát hogy, hogy ők nem szerepelnek egy nemzetközi legénységben, ami a jövőbe játszódik, és akkor úgy került bele hogy ugye nem is az első szezontól került bele a sorozatba. Kicsit csócsáljuk az epizódnak a cselekményét, és itt van ez a nagy, Nagykövet például, ugye a körkéknek eszükbe nem jutna idejönni jönni erre a bolygóra, hiszen mondták, hogy ne menjen senki oda, tehát a körk engedelmeskedik ennek, az elsődleges irányelvet betartja, viszont itt van ez a nagykövet, aki erősködik, hogy hát mégiscsak oda kell menni, egy katalizátor gyakorlatilag a cselekményben, hogy beinduljon a konfliktus, és... Azért van ez a szerencsétlen karakter itt, hogy a, a nézőknek az ellenszembét azt mind rá sikerüljön irányítani erre a szerencsétlen emberre, aki semmit nem csinál jól, a diplomáciát sem, nem jól nyilatkozik meg. Tehát én kicsit sajnálom őt. Az ő szerepét ebben az egészben. De nem lehet, hogy esetleg egy ilyen 31-es szekciós valaki, vagy, vagy, vagy, vagy lehet, hogy éppenséggel, ha Nem, mert magát is ilyen hülye. Jó, de hogyha magát ilyen hülye viszont direkt őt küldik azért, hogy na most hát, ha valahogy akkor valaki azt mondják, hogy na most már elég volt ebből a, ké, ebből a háborúskodásból, és akkor valahogy külső segítség nélkül nem tudjuk befejezni. Bár mondjuk szerintem biztos, hogy nem volt itt a zűrkutatás, vagy bármi, azért a két a háborús felek. Között 500 év volt, biztos, hogy nem gyakorlatilag befagyott, mert gyakorlatilag csak arra koncentráltak, hogy na háborúzzunk. És szerintem technikai fejlődéstől kezdve semmi nem volt. De lehet, hogy valaki előbb-utóbb azért megelégelik azért minden. Előbb-utóbb azt szokták mondani, minden ilyen erőskezű irányítás alatt a társadalom felpuhul, és az emberekbe kialakul egyfajta vágy, hogy elég ne tovább, hogy ők másképp is lehetne élni. Virtuális háborút vívnak, de nem szerelik le teljesen a fizikai fegyvereket, se kézi fegyverek is vannak, illetve az enterprise is el tudnák pusztítani. Igen, nekem ez is furcsa volt, amikor körköt sikerül a két őrnek gyakorlatilag így, ugye megnézik, hogy meghalt-e hogy ez furcsa, hogy közelharcban annyira képzettek azok, akik egyébként kompjúterharcot vívnak egymással. Tehát akkor mire képzik ki a őröket? Miért képzik ki közelharcra, amikor az ellenséggel ők egyáltalán nem kerülnek kapcsolatba? Hát de elvérteg ez lehet akár a, úgymond az el, a háború kezdetének a maradványa is, mert lehet, hogy nem, nem először... Na nem... de 500 éve volt, 500 éve kezdődött. Tehát 500 év alatt azért ennek így ki kellett volna kopnia, hogy felesleges dolog. Hát soha senkivel nem kerülnek fizikai kapcsolat. Na. Nem kardokkal vívunk, hanem lőfegyverekkel már jó ideje, de azért még a kardvívást azért tanuljuk, a más nem sportként azért van. Jó, meg mondjuk ezek a puszta kezes harcokat is azért uh, kitalálták. Tehát akár, akár használjuk, akár nem, de azért még benne van. Várokozás van minimálisra szorítva, illetve ki, kihagyva ebből az egész dologból, a gazdasági fejlődés, illetve a, az épülés-szépülés az legyen, de, de ugye az öldöklés az, az mehet, tehát itt aki esetleg a társadalomból nem hajlandó megsemmisíteni magát, nem tudjuk, hogy vannak-e ilyenek egyébként, mert csak egy kis csoportot látunk, akkor azt nyilván kényszeríteni kell, hogy, hogy ezt megtegye. Hát őt nem nagyon látunk olyat, mondjuk, akit kényszeríteni kellett. Tehát így mindenki teljesen dalolva és önként ment be a megsemmisítőbe. 500 éves agymosás, de az agymosás sosem százszázalékos, mert tulajdonképpen egy 500 évig tényleg ö, azzal, tulajdonképpen erre nevelték őket gyakorlat gyerekkora óta mindenkit. Sőt, generációk belel viszont mindig akarnak emberek, akik esetleg azt mondják, hogy igen, ugye én ezt nem vállalom, de bármi lehetséges, mert nem látunk, de fel kell készülni arra, hogy esetleg vannak Úgymond devián személyek, akik azt mondják, hogy igen, mi nem kérünk belőle, abból, hogy meg Van itt egy heti hölgy is, akiknek általában az a sorsa, hogy a kör flörtölődjenek, vagy, vagy éppen szorosabb kapcsolatba kerüljenek, de itt most úgy éreztem, hogy ez nem történt meg háttérbe szorult, néha-néha előkerült, de fennmaradt a levegőben ez a labda, úgy érzem ti, hogy látjátok. Hát igazából ugye Körk gyakorlatilag megmenti a megsemmisítést, és itt éreztem egy kicsit ilyet, hogy kár lenne ezért a nőért. <gül> és, és, de igazából igen, itt, itt, itt csak egy ilyen töltelékszelepe van a hölgynek. Ő a, végülis a, az egyetlen kapocsa az idegen néppel, mert hogy ő az, akivel tudnak egyáltalán valamilyen szinten tárgyalni, és megérti, hogy ő mit akarnak, meg ő is el tudja mondani, hogy az ő társadalmuk miért így épül föl. Meg nekem a, a ruhája tűnt föl megint a hölgynek, hogy már megint egy ilyen jól vetközött színésznőt sikerült berakniuk, és mindig ezek a homályos kamerafelvételekkel felvételekkel mutatják, hogy még csillogóbb legyen. számos szögből váratlan helyekre be lehet látni. Igen, Erre gondolsz? Van a, egyszer a Star Treknek a öltöztetőjét kérdezték, tehát aki a, a Tózsban még csinálta a jelmezeket, hogy az egyik színésznő nem, nem ebben, szerintem nem ebben a részben volt, de azt mondta, hogy amikor meglátta a ruhát, hogy ez nem fog ő rajta megmaradni. Tehát ez le fog esni, hát ez semmi nem tartja. És azt mondta az öltöztető, hogy ezt megoldjuk, és felragasztotta a hölgy testére a ruhát. Tehát ez semmiképp se esik le, de minél többet mutat. És úgy vették le, mint a raktapasztva jön? Úgy. <laughs> Hát figyelj, ha a Kylie Minoknak volt egy 90-es évekbeli videóklipje, ott is gyakorlatilag azért, hogy a ruha azért ne essen le róla, ott is gyakorlatilag ilyen kis laktapaszokkal oldották meg, tehát. Ezt később is használtak. Hát meg az emlékezünk vissza TNG-nek az első része, azért láthattuk, azért milyen rövid ruhát kapott Marina is. Hát úgymond azt mondom, hogy teljesen magából kikelt, hogy azt mondja, ebbe a ruhában hogy lehet lehajolni. Hát azt mondja, hát ez borzasztó, azt mondja, ilyet adnak rá. Mindenki más egyen ruhát kap. Tehát az ilyen, ahogy ő szokta mondani, hogy tényleg itt 20, 22., 23., 21. századi történeteket írtak 20. századi férfiak. Tehát tényleg ez, ez szinte ez mindenütt benne van, akármékek. Epizódot nézik azért, a, a hölgyek minél kevesebb ruha van rajta. Hát, ez szinte, szinte alaptörvénynek lehet nem mondani. Volt hát hát az azért... alaptörvény, mint hogy körülnek elkezd szakadni a egyenruhájának, hogy a látszon. Hát Persze, azért ne, azért ne feledjük azért 60-as évek, amikor már úgymond már majd, hogy nem hippikorszak is van, szabad szellem tehát egy kicsit a, a televízió is azért követte az írást a falon elvileg. Mert azért mondjuk 50-es években még nem lehetett volna? Viszont milyen érdekesek voltak az idegeneknek az egyenruhái, azt nem tudom ennyire figyeltétek meg ez a felemás... Ezek a fejtsedők nagyon érdekes. Az is. nekem. Meg ez a felemás nadrág, amelyik ilyen csak az egyik szára bő, a másik igen, az, az igen, meg, meg így a vállán át van vetve, szóval ilyen nagyon-nagyon érdekes. Én egyszer láttam egy képet uh, uh, rodenberry amelyikben ez, ez az egyenruha volt rajta, úgyhogy valószínűleg neki ezt tetszett. Vett fel uh, Romulán egyenruhát is. Igen, Éppen igen. A sisakkal egyébként volt ilyen. Igen. Igen. De hát uh, vett úgyhogy ennek a vizuális tálalása ennek a résznek egészen elszállt, tehát itt a ruháktól kezdve magukon a, a díszleteken át bármit megnézünk. Jól sikerült szerintem. Eleve vannak ezek a gyertyatartó, ilyen aranyszínű, nem tudom micsodák, amik így lebegnek a levegőben. Igen. Vagy. Ez, a, ez az extra futurisztikus, elrugaszkodott társadalomnak a bemutatása szerintem elég jól sikerült. Na, abszolút egyébként meg nekem tetszik ez az epizód, mert nagyon mozgalmas, izgalmas, fordulatos több helyen, de hogyha belegondoltok, van az a jelenet, amikor spok a falon keresztül az őrt irányítja például, de ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy ilyet tud Spock, hogy, hogy gondolat átvitál el, tud egy őrt arra rávenni, aki az ajtót. Igen, is és ráadásul még addig nincs is szó az elmeölelősről egyébként, mm -hmm. hogy az agyegyesítés meg az az, hogy ők ilyen telepatikus képességeik vannak a vulkániaknak, tehát ezt tulajdonképpen ezt úgy oldják meg, hogy ez csak később lesznek felemlítve, hogy ő ilyet is tud. Mert akkor tulajdonképpen ez egy kicsit kis paradoxon is, mert tulajdonképpen ott először mondjuk az agyegyesítés, az például a horta megmenti gyermekeik, bocsánat, most a német ó, nevet mondom, német alcimet, tulajdonképpen ott van az, hogy ott, ott fizikai kontaktus kell ahhoz, hogy egyáltalán valakinek ott az elméjébe belelépjen. Itt meg azért itt már itt ilyen mint egy agymester úgy dolgozik, meg nagyon érdekes ö, nekem, tehát ez a rész is tő, több mindent ad a karakterekhez. Egyrészt ő spoknak a karakteréhez, nem tudom, megfigyeltétek-e, de a részben ő viccelődik. Több, több helyen is. Kettőt ö, jegyeztem meg, az egyik az, amikor az, oda megy az idegen őrhöz, és azt mondja, hogy valami soklábú lény mászik a vállán. És oda nyúl, és akkor a vulkáni idegfogással elkábítja. Az őr oda néz, hogy mi mászik a vállán, és közben az ő keze, tehát Spoknak a keze az a soklábú lény. De érdekes, a... hogy amikor közeledik a Spock, akkor nem, nem ellenségesen fogadja őt eleve az őr, tehát ott a folyosón Igen. oda sétál hozzá gyakorlatilag. Igen, de hogy, tehát egy ilyen viccet előni, hogy valami mászik a vállaladon, és közben a keze az a másik, meg amikor az ő megsemmisítőgépet felrobbantja, és akkor a nagykövet kérdezi, hogy mit csinál, és erre azt mondja Spok, hogy a diplomácia egy sajátos formáját gyakorlom. Igen, itt a készítők minden alkalmat megragadtak arra, hogy lejárassák ezt a szerencsétlen diplomatát, és hát ez akkor is megtörténik, amikor a Spock a soros, és ő lövi ezt a berendezést. Ezt, mit a kettőnél Azért, hogy A Spocknak milyen jó kizsúmora van ebben a részben. Igen, hogy tényleg papofával adja elő az ilyen agresszív diplomáciának a demonstrálását, hogy mi ez az egy kis agresszív véleménycsere, meg... igen Ez tényleg a az... a szakkifejezésre. Hát, de lehet, de hát azért igen, egy 40 évvel későbbről, de ahhoz képest azért tényleg itt mindig... Mind, azért valami kis poént azért mindig beraknak. Tényleg azért a Star meg a humor azért az mindig együtt jár. Érdekes, a Scottinak is a, ebben a részben a szerepe, hogy ugye ő a parancsnok az Enterprise-nek, és amikor a ö, hamis üzentet küldi körhangján neki, és ö, ő neki egyből ezt is Végre egy mérnök. Az, ...gyanús lesz neki, és csak kielemezteti. A másik az, amikor a nagykövettel közli, hogy nem, nem fogjuk azt csinálni, amit ő mond. És... Ö, vagy háromszor kell mondania -e neki, de mind a háromszor ilyen teljesen nyugodtan közli a nagykövete, nem. Hát de hat bíróság elé fog. Meg én fölfogom ilyen, tegy. jó, nem. <gül> És az is egy ilyen nagyon Karokán kiállás Scottitól. De nekem ami nagyon furcsa, azt így mit gondoltok erről a 24-es parancsról? Ami Én nem tudom, végén... hogy ez, ez létezik, a vagy ez egy bluff. Szerintem épp úgy bluff, mint ami volt ez a korbomid. Én is erre gondoltam. Vagy... Nem furcsa, mert azt hittem, hogy föloldják a végén. Tehát, hogy na, hogy akkor az egész bluff volt, és valami, de semmit nem. Tehát ezt a 24-es parancsot, visszavonjuk a 24-es parancsot, ennyi. De nem, nem mondják el, hogy ez egy bluff volt, de hát nyilvánvalóan bluff volt, azért nem gondolom, hogy az. Az enterprise, egy bolygót, mert azt ugye hogy az egész bolygót szét kell lőnie. Hát nem nagyon gondolom, hogy az enterprise szétlőne egy bolygót. Meg abzon a technikai szinten mondjuk lehet, nem is lenne képes. Hát igen, igen. Gondolkoztam, hogy milyen olyan eshetőség fordulhat elő, amikor szét kell lőni egy bolygót, mondjuk egy végzetes fertőzés, vagy, vagy valami nagyon agresszív inváziónak a, a gócpontja, de nem nagyon tudtam élethű eseteket kitalálni, hogy mikor, mikor lenne jó ez a 24-es Direktíva. Mm. Esetleg egy olyan esetben, mint mondjuk például volt a Vóta kaptár szifis sorozat, hogyha mondjuk egy olyan vírus... De nem is emlékszem erre, hogy szétlődtek volna a bolygót. Hát itt elég lett volna mondjuk a, a városnak a szétlövésével is fenyegetőzni, az mondjuk egy vállalhatóbb, már nem erkölcsileg, hanem technikailag egy, egy uh, hihetőbb sztori lett volna szerintem. Hát igen, meg egyébként mondjuk jó körkre jellemző volt, ez később is, hogy ilyen ez a kicsit uh, blöffölős Szentély. Igen, igen, igen, igen. Amikor, uh, amikor mondja a spoknak is, hogy ez nem ez póker, tehát hogy az másik részben. De hogy uh, igen, tehát hogy ő szeret vagy Vagy amikor, a, amikor a. a mozifilmeknél is van, amikor két óra helyett, ugye, két napot mondanak, és a jelzés is, hogy ez titkosított üzenet, és hogy, hogy, hogy tudják a hajón, hogy, hogy ez bluff, tehát, hogy nem két óráról van szó. Szóval ez, ez jellegzetes lenne, csak az a furcsa nekem, hogy tényleg, vagy a végén mondhatták volna, hogy na hát, hogy nincs is ilyen 24-es parancs, de nem mondják, úgyhogy ez csak a rá, rá van bízva nézőre, hogy hát azért biztosak vagyunk benne, hogy egy bolygót nem akartak szétlőni. Érdekes, hogy itt vannak ezek a számítógépek, amiknek a díszletei, ugyanazok, mint az Állatkert című dupla epizódban a, a Computerbankban lévő berendezések, itt is kinyitják, meg ott is ugye láttuk, hogy milyen akkori nyomtatott áramkörök találhatók benne, és én végig azon gondolkoztam, hogy ezen a bolygón még nem nagyon jöttek olyan ellenálló csoportok, akik mondjuk ide be akartak volna hatolni, és szétlőni ezeket, hogy, hogy béke legyen. Nem nagyon tudtunk meg semmit a társadalomról, tehát hogy nem tudjuk, hogy egy a hétköznapi emberek azok hogy élnek ezen a bolygón, hogy, hogy viszonyulnak ehhez az egész dihoz. ezt nem tudjuk meg. Hát, ahogy itt végig hangsúlyoztuk, itt a filozófiai, gondolatébresztő behatások nem mellőzhetők ennek az epizódnak a tárgyalásánál. Nem is igazán tudtunk a cselekménye vonatkozó részletes történésekbe belemerülni. Igazából nem is nagyon vannak, tehát hogyha kéne valami gyenge pontot mondani, akkor, akkor itt ugye eltűnnek karakterek, meg ugye vannak, van ez a nagykövet, aki aki katalizátor, olyannyira, hogy a, a néző az mindig elgondolkozik, hogy ezt a, ezt a szerencsétlent, ezt tényleg azért tették ide, hogy a nézőnek a haragja az rá összpontosuljon és elvigye a balhét, mert ugye a hajó az önmagától itt se lenne. Ettől eltekintve szerintem ez, ez bravúros, hogy sikerült ilyen gondolatokat beletenni, mondjuk egy akkori tévéműsorba, és ahogy említettem, ez egyre inkább napjainkban is aktuálissá válik, egyre égetőbb, hiszen mi is virtuális terek felé haladunk és kezdünk ott élni. Hát igen, ez a, ez a rész is egy, tényleg egy nagyon érdekes és nagyon izgalmas dolgot feszeget, és a, azt, hogy a háborúhoz, való viszony, miért úgy van, hogy, hogy annyira ragaszkodunk ahhoz, hogy, hogy békepártiak vagyunk, és közben föntartunk egy virtuális háborút azért, hogy a háborút megelőzzük. Erről szól ez a rész is, és nagyon-nagyon sok gondolatot ébreszt ezzel kapcsolatban, és én, ahogy mondtad is, hogy a virtuális térbe való mozgásunk, mert hogy az emberek többsége valójában nem tudja, hogy hogy a virtualitás meddig terjedhet. Sőt, tényleg azt lehet mondani, hogy most már a életünknek egyre nagyobb részét mondjuk tényleg ez a virtuális tér tölti ki, mert gyakorlatilag már nincsen olyan területe az életnek, amit, amihez nincs szükségünk idézőjelben tulajdonképpen a virtuális térre az internetre. A másik pedig, amit láthattunk, ez nagyon inkább itt a háború pszichózisa, hogy a háború hova tud fejlődni, tényleg azt mondom a kőbunkótól, eljön idáig ez az online háborúig. Mert már nem tudok rá most így jobb szót mondani rá, mert tényleg, hogy itt számítógépek, fogja, számítógépek játsszák le a háborút, ahogy rodemberi elképzelte, és akkor majd utána a veszeséget, meg majd a végén amortizáljuk, szó szerint, utólag. Tehát... Mondjuk ez elég elgondolkoztató, mert tényleg ennek a, az epizódnak azért láthattunk, ez is egyfajta utóképei lehetne, akár mondjuk a Terminátor, vagy akár melyik háborús játékok, a, aki mondjuk látta mondjuk a háborús játékok című filmet, vagy akár a végjátéknak is van bizonyos áthallása ebbe a dologba, tehát... Nagyon sok mindenbe a Star Trek dolgokat, és nagyon sok ötetet átvettek tőlük, tehát még ma is azért vannak aktuális üzenetei, sőt egyre inkább. Egyre inkább ez a virtuális tér úgymond elhatalmasodik az életünk felett. Talán túlságosan is. Köszönöm szépen Magdinak és Attilának a lelkes közreműködés, nektek pedig a figyelmeteket. Kövessétek a Discovery-vel kapcsolatos híreket, kommenteljétek a történéseket, sőt, Szóljatok hozzá, aktuális kibeszélünk témájához is, nyugodt lélekkel, jövő héten visszajövünk, szervusztok! Sziasztok! Sziasztok! és szekerek megvízásából készítette az Impulzus Produkció. Produkciós vezető Farkas Csaba. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.